Iar și iară cu canci, Domnului, să ne rugăm. Vă mi iubim lui ne și ne pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Vă ne Vrea curanta, prefine cuvântul, asta până la noastră. Pe Dumnezeu, născătoare și curărea pe Maria cu toți Sfinții s-au povenit. Sfântul Dumnezeu, tu ești și și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu, să vă